Відпрацьована через те вікно Десятки, коли не сотні мужиків Перелазило Розмови потім я пішла І наша рятівниця поспішила Зайти усередину Позаду прогуркотів Ще один поїзд Заєць повів плечима І засунув руки глибоко у кишені Так і будемо стояти А що ти хочеш? Запитав свиня Спати? Ну рига і спи Хто тобі не дає? Мені все це вже давно перестало подобатися, і, признаюся, я собі подумки, ця компанія мені теж набридла, хоча всі у школі вважали нас друзями, але подітися не було куди. «Гайда, шукати те вікно! Чого стоїмо? Як ти туди залізеш, розумний? Слухай, тихий, ти мене вже за сьогодні так дістав, що я не знаю». «А не знаєш, не видригуйся, гордо промовив свиня. «Це все, це остання крапля на сьогодні. Ми дуже рідко билися з кимось. Або тікали, або, якщо не встигали, самі були биті. Тим більше жодного разу на серйозні не побилися між собою. І ось тепер я уперше із справжньою люттю з бажанням завадити болю вдарив тихого» уклавши в удар усю силу пацана, який з фізкультури мав стабільну троячку. Я нікуди спеціально не цілився. Кулак з голохим звуком влучив точно усередину грудей. Свиня, що не чекав такого, похитнувся і незграбно гепнувся на бруківку тротуару. Я завис над ним, замахуючись тепер уже ногою, але тихий спритно для його комплекції – Відкотився і так, сидячи на асфальті, здивовано запитав «Ти чого менти по голові сильно дали?» «Тобі, видно, не додали. То я додам зараз. Я ступив до нього, але лють відкотила так само несподівано, як накотила. І замість бити, я простягнув йому руку, аби допомогти підвестися». Тихий скористався моєю допомогою, обтрусив ззаду спортивки і мовчки пішов за будинок, як і веліла наша рятівниця. Я так само Мовчки почухав за ним, заєць за мною, ще одна дивна. Він не поліз на мирити, як бувало раніше, а просто стояв і дивився мов на сторонніх. Ну і де тут Свиня дивився на темні вікна, серед яких де неде виднілися світлі квадратики. Стоємо і чекаємо. Не для того ж вона нас сюди завезла, аби під стіною кинути. Вона проститутка, бачив я таких. Цікаво, де ж ти їх бачив? Ага, тобі скажи, теж захочеться. О, диви, он вона. З крайнього темного вікна на другому поверсі хтось вистромився, і ми почули знайомий голос «Ідіть ближче, ближче, йдіть!» Ми підійшли, не знаючи, як забратися на другий поверх, поставали майже у притул до стіни і задерли голови. «Я світло не вмикаю, у нас тут на ніч його вимикати положено, економимо, а на першому поверсі усі віконниці забито». Навіть квартирку вже не можна відчинити. Перший поверх взагалі не жилий. Підсобки там різні, службові приміщення і душова. Вона говорила, ніби виправдовувалася перед нами. Це все добре, а як ми заліземо, озвався я. Другий поверх не дах, якось викрутимося. Тут ж я ж вам кажу, тут дівки систему продумали. Тільки вона на дорослих чоловіків розрахована. Але нічого, стійте я зараз. Вона ненадовго зникла, а, повернувшись, висунула щось довге з вікна і викинула просто на нас. Ми леді встигли відскочити, як під ногами упала драбина з прив'язаною мотузкою, з тих, на яких білизну сушать. Я ступив до драбини першим, підняв її та притулив до стіни, і тут усі зрозуміли прикол.